Mundua gero eta harrotsagoa da. Mundua gero eta harrotsagoa da. Gure arrenkurak ordenatzeaz arduratzen dira notizieroak. Kalifikazio agentzia, teknodemokrazia, arriskuak eta primak bankuetan. Korreoan joaten zen gure amona zena azokara an arraultzak eta beste zenbait sortaporru. porru. Haie hegan utzi, eta albisteak ekartzen zituen etxera. Hori zen, informazioaren giza neuria. Azoka, Zazpi ehunean behin. Beste seiak mundua beratzen uzteko. Baina mundua, gero eta horratzagoa da, Erlojuak ezin diela notiziei segi. Eta gu ulartzen ez dugun hizkuntza batean mintzo. A+EBCZ iskisopaokastagarria. Gerezi aroari letra bat galdu zaio bidean, laugarrena. Eta uda berri honetan ez da grezia besterik. Filosofo zaharrek zer pentsatuko ote dute politikaz eta albistegi hauez? Ez ote da diruaz beste ezer gertatzen hemen. Mundua ez oteda zilarpila bat besterik. Mundua gero eta erratzagoa da. Eta aktualitatea, kale garbitzaile bat Gabardinapean bazterrak esko batzen pasatzen du eguna. Nekatzen denean, periodikoa leitzen hasten da. Alkantarila zuloak zikinez betetzen ditu. Iluntzean txanpona kontatu eta badoa etxera. Han, ezer gertatu ez palitz bezala uzten du kalea. Mundua, gero eta arrotzagoa da. Azoka, merkatu eginda. Merkatua bursa. Hori da gure gezkagai bakarra. Gure arrenkurak ordenatzeaz, arduratzen baitira notizieroak. Gure amonazenak, Negua etorrenean, hogei sentimoko zilarra jartzen zuen zilborrean. Aizea sartuko bestela, esaten zuen. Nik, beti pentsatu izan nuen, korapiloa tapatzeko egiten zuela, ez itzaiola gustatzen. Neri ere, ez zaizkit gustatzen albistegiok, giok. zaizkit, albisteak eta beren zilarpileak. Ez dutelako zerrezkutatzen duten ikusten uzten.